Alunaie, mamma, alunaie, ma, jale bile, numako ba, alunaie. Alunaie, mamma, alunaie, ma, jale bile, numako ba, alunaie. Gabriel Brau lehen aldiz mila bederatzireun talarrogeita emezortzian bisitatu zuen Afrika.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 Erakusketa hau ikusgai dago Amaia kultur zentroan apiia guztian zehar seietatik bederatziak arte. Prozes Afrika ez un recorrido fotografiko Afrikako argiak Afrikako herrialde desbereink bisitatzen dituen argazki erakusketa da. Subsahariar herrialdeak, Mendebaldeko Afrikako herrialdeak eta 10 urtez egindako bidaietan egindako ibilbia da. Argazki erakusketa honetan batez ere gizakiak bilatzen dira etnia desberrinetako pertsonak eta bertan ba, hainbat herrialde bisitatu eta bertan bizi diren tribuak edo etniak esagutzeko aukera ematen du. Eh, ...subsiste en, en, en... ...nuestro... ...en, en nuestra época, no? Bueno, eh, como te decía... ...fundamentalmente... Es, es, es, un, ...es un tipo de fotografía muy humana... ...es decir, lo que, lo que a mi me interesaba... ...resaltar... Era ...zaten izan bezala... ...batez ere... ...gizakia bilatzen duen argazkia da... E, ...eta nik bilatzen nuena zen... ...zende honen... ...egunerokoa eta bizitza... Hecho, ...irudikatza bilatzen nuen... Eta asko, beraien artean oso ez dira, batzuk bai, batsoen inguruan bai entzun da zeo zer, baina orokorrean esan dezakegu ba, oso jende ez ezaguna, herri ez direla, horien artean batzuk nomadak dira, hartzaia asko eta asko mugitzen direne, zerri batetik beste batetara, Lo que van eta honek ere ekartzen du herri inguruan ezer gutxi jakitea batez ere bilatzen duen zen azaltzea ba nola biziz de, de den jende no? hau beraien e, egunerokoa lo, lo pretendia explicar, eh, explicar un poco vida, eh, día día de La ni personal, cambio, aldaketa izugarria izan da Afrika un ezagutzea bere jendea ezagutzea Eta batez ere, asieran, mentalidade oso Europarra, eh, Europarrarekin juten zera Afrikara, eta txoke oso ondia ematen da, beraiek beste balore batzau dituztelako, beste kultura eta bizimodu bat dutelako, eta balore hauek txoke ondia, suposatzen dute, bertara juten den atzerritarren Son, son Gauza batzuk beraienentzat oso garrantzitsua direna Baguretzat ez eta aldre bez, Eta honek aldaketa oso garrantzitsu eta sakona eh, Suposatzen du bizitza eta mundua ezagutzerako orduan Mundua ulertzeko orduan Erakusketa honek ez du pretentxo berezirik Baizik eta bilatzen dudan bakarra da Nik ikusi dudana dana adieraztea Argazki hauen bidez eta bilatzen dudana da bakoitzak e, nola baiteko ikus begi bat egitea honen inguruan eta bere irakurketa propia egitea. Eta el puntoge masri interese de esta exposición, de esta sobraz. Alebi dumako baie, aiba, aiba, dumane guldu matko baie, aiba. zumale zumalegi sol zumale ja sama hol jai zumale zumalegi sol manan bueno este, eh, viaje, el, el, el argiak liburuaren liburura eraman nindun Eta baitare argazkerak kuketa honetara baina ez dut bidai hau amaitutzat ematen hainbat herrialde ditutoen dikan bisitatzeko eta ezagutzeko Afrikan eta nerea asmoa, ba, jarraitzea ildo honetan jarraitzea da, beste lekuak ezaguttzea. Se eta hainbat herrialde de desberdin ezagutzea de de horregatik de, de, ez dut eh, no? e, bidai hau amaitut ematen oraintxe bertan beste kontinente, yo, kontinente ma, eta herrialde batzutan ma, e, de nabil de eta dia, dena den erasmoa bai da voltatzea eta honekin eh, jarretzea pues, no se, sé, algo parezido a lutez de Afrika Mala ki Hiten és Ampli gutte